На Зелені свята над повернувся, ходив на милицях. Цвіли дзвіночки, братчики, кружляли метелики. За перший день обходив подвір'я, обходив як тінь, зазирав до хліва, до комори, до льоху. Другого дня обходив садок. Ти, Маріє, не обкопала яблунь. Ти лежала, хто то мав обкопувати? Але ти і грядок нагородину не приготовила. Треба було не бути там так довго і приготовити. Гнат мовчить. Марія сильна, випростана, обновлена. Вечорами переходила босими ногами пекучу жижавку, тріщали трухляві хворостинки плоту. Лішник закривав Марію молоденькими свіжими листочками. Гнат брав тисака, струмляв його за пояс і дибав на милицях у браму. Смішний Гнат, хіба ж він піде через браму? Стояв, тремтіли хворі ноги, минала ніч. Вертався до хати і заставав Марію в обіймах натхненного і радісного сну. Одне її око дивиться крізь вії. Гнат виймає тисака, кладе його на полицю і довго сидить в темноті над столом. Після засипає. У запічку, де колись спала Марія, обрав собі місце. Там найкраще. «Ах, ну ах, як вона клята болить!» «Вечори, йдуть, йдуть вечори, мов чорняві веселі парубки, йдуть і виспівують. Далі так жити не можна, Марії, сказав одного разу Гнат. «Ні, так далі не можна гнати», – відповіла Марія. У Гната не хватає слів, замовк, але у Марії хватає. Я, каже, не видержу цього. Дозволь розлуку. Гнат ще нижче повісив голову. Такого він не сподівався. Мовчиш? Ет, витиснув він. Знов те западенне ет. Кажу до нього, як до людини, а він своє ет. Марія... Не думай так. О, Боже мій, Боже мій, я ж, я ж не люблю тебе. Я ніколи не любила тебе. Я зраджую тебе з іншим, якого завжди любила і без якого не можу жити. Розумієш ти це? Довга мовчанка. Нарешті, Гнат, а я без тебе. Думаєш, можу? Але ж, але ж Господи, Боже мій, то ж неможливо, це не те. Ти... Ти, ти мучиш мене гнати, ти силою забрав мене. Сім літ терпіла тяжку каторгу, сім довгих літ. Сам Бог не хоче, щоб ми жили разом. Пусти мене, дай мені розвід, не муч себе і мене. Ніхто не знає, чого хоче Бог. А ти ж все-таки присягнула мені, церкві ж присягнула. Марія звідчаєм їм відійшла. Що має далі робити? Через кілька тижнів Гнат уже знов міг дещо робити по господарстві. Вийшло борошно, треба їхати до млина. Поїхав і забарився. Коли вернувся, не застав дома Марії. Сів і їсть кусень сухого хліба. Вечоріло. Чекав на Марію, обдумував, що має сказати. І ненароком поглянув на образи. Впало в око, що там одного бракує бракує матері Божої тієї, якою благословляли їх на шлюб.